Capitolul 7. Cât despre cele ce mi-a scris, bine este pentru om să nu se atingă de femeie, dar din cauza strânării fiecare să-și aibă femeia sa și fiecare femeie să-și aibă bărbatul său. Bărbatul să-i dea femei iubirea datorată, asemenea și femeia bărbatului. Femeia nu este stăpână pe trupul său, ci bărbatul. Asemenea nici bărbatul nu este stăpân pe trupul său, ci femeia. Să nu vă lipsiți unul de altul decât cu bună învoială pentru un tip, ca să vă îndeletniciți cu postul și cu rugăciunea și iarăși să fiți împreună ca să nu vă ispitească satana din pricina neînfrânării voastre. Și aceasta o spun ca un sfat, nu ca o poruncă, eu voiesc ca toți oamenii să fie cum sunt eu însumi, dar fiecare are de la Dumnezeu darul lui, unul așa, altul într-altfel. Celur ce sunt necăsătoriți și văduvele lui le spun, bine este pentru ei să rămână ca și mine, dacă însă nu pot, să se înfrâneze să se căsătorească. Fiindcă mai bine este să se căsătorească decât să ardă, iar celor ce sunt căsătoriți le poruncesc nu eu, ci Domnul, femeia să nu se desparte de bărbat, iar dacă s-a despărțit să rămână nemăritată, sau să se împace cu bărbatul său, tot așa bărbatul să nu-și lase femeia, celorlalți le grăiesc eu, nu domnul, dacă un frate are o femeie necredincioasă și ea voiește să viețuiască cu el, să nu o lase, și o femeie, dacă are bărbat necredincios și el voiește să locuiască cu ea, să nu-și lase bărbatul, căci bărbatul necredincios se sfințește prin femeia credincioasă, și femeia necredincioasă se sfințește prin bărbatul credincios. Altmiterelea copiii voștri ar fi necurați, dar acum ei sunt sfinți. Dacă însă cel necredincios se desparte, să se despartă. În astfel de împrejurare, fratele sau sora nu sunt legați, căci Dumnezeu ne-a chemat spre pace. Căci ce știi tu, femeie, dacă îți vei mântui bărbatul, sau ce știi tu, bărbate, dacă îți vei mântui femeia? Numai că așa cum a dat Domnul fiecăruia, așa cum l-a chemat Dumnezeu pe fiecare, astfel să umble, și așa rânduiesc în toate bisericile, a fost cineva chemat, fiind tăiat în prejur, să nu se ascundă, a fost cineva chemat, în netăiere în prejur, să nu se taie în prejur. Tăia prejur nu este nimic și în împrejur nu este nimic, ci paza poruncilor lui Dumnezeu. Fiecare în chemarea în care a fost chemat în aceasta să rămână, ai fost chemat fiind rob, fii fără grijă, iar de poți să fii liber, mai mult folosește-te, căci robul care a fost chemat în Domnul este un liberat al Domnului, tot așa cel chemat liber este roba lui Hristos. Cu preț ați fost chemați, nu vă faceți robi oamenilor, fiecare fraților în starea în care a fost chemat, în aceea să rămână înaintea lui Dumnezeu, că despre fecioară n-am poruncă de la Domnul, vă dau însă sfatul meu, ca unul care am fost miruit de Domnul, să fiu vrednic de crezare, să o cotez de aici că aceasta este bine pentru nevoia lui de față, bine este pentru om să fie așa, te-ai legat cu femeie, nu căuta dezlegare, te-ai dezlegat de femeie, nu căuta femeie. Dacă însă te vei însura, n greșit, și fecioara de se va mărita, n greșit, numai că unii ca aceștia vor avea suferință în trupul lor, eu însă vă cruț pe voi. Și aceasta vă spun, fraților, că vremea s-a scurtat de acum așa încât și cei ce au femei să fie ca și cum nu ar avea, și cei ce plâng să fie ca și cum n-ar plânge, și cei ce se bucură ca și cum nu s-ar bucura, și cei ce cumpără, ca și cum n-ar stăpâni, și cei ce se folosesc de lumea aceasta, ca și cum nu s-ar folosi de plin de ea, căci tipul acestei lumi trece. Dar eu vreau ca voi să fiți fără de grijă: cel necăsătorit se îngrijește de cele ale Domnului, cum să placă Domnului, cel ce s-a căsătorit se îngrijește de cele ale lumii, cum să placă femeii, și este împărțire. Și femeia nemăritată și fecioara poartă grijă de cele ale Domnului, ca să fie sfinte și cu trupul și cu duhul, iar cea care s-a muritat poartă grijă de cele ale lumii, cum să placă bărbatului. Și aceasta o spun chiar în folosul vostru, nu ca să vă întind o cursă, ci spre bunul chipa și alipirea de Domnul fără clintire. Iar desfocutește cineva că îi se va face vreo necinste, pentru fecioara sa, dacă trece de floarea vârstei și că trebuie să facă așa, facă ce voiește. Nu păcătuiește turească se. Dar cel ce stă neclintit în inima sa și nu este silit, ci are stăpânire peste voința sa și a hotărât aceasta în inima sa, ca să-și țină fecioara, bine va face. Așa că cel ce ești mărită, fecioara, bine face dar cel ce nu și mai bine face. Femeia este legată prin lege atâta vreme cât trăiește bărbatul ei, iar dacă bărbatul ei va muri, este liberă să se mărite cu cine vrea numai în Domnul. Dar mai fericită este dacă rămâne așa după părerea mea și s-o că și eu am Duhul lui Dumnezeu.